Kapittel 24 Se, Jehova tømmer landet og legger det øde, og han har snudd om på dets overflate og spredt dets innbyggere. Og det skal gå med folket som er presten, med tjeneren som er hans herre, med tjeneste kvinn som hennes frue, med kjøperen som med selgeren, med den som låner ut som er låneren, med den som tar rente som med den som betaler rente. Landet skal visselig bli tømt, og det skal visselig bli plundret, for Jehova selv har talt dette ord. Landet er blitt rammet av sorg, det har svunnet hen. Det fruktbare land har visnet bort, det har svunnet hen. De høytstående av landets folk har visnet bort. Og selve landet er blitt besmittet under sine innbyggere, for de har overtrådt lovene, endret forordningen, brutt en pakt som varer til uavgrenset tid. Derfor har forbannelsen fortært landet, og de som bor i det blir regnet for skyldige. Derfor har landets innbyggere minket i antall, og svært få dødelige mennesker er blitt tilbake. Den nye vinen er blitt rammet av sorg. Vinranken har visnet. Alle som var glade i hjertet har begynt å sukke. Tamburinenes jubel har opphørt. De oppremtes larm har tatt slutt. Harpens jubel har opphørt. Uten sang drikker de vin. Rustrikken blir bitter for dem som drikker den. Den forlatte byen er blitt brutt ned. Hvert hus er blitt lukket, så en ikke kommer inn. Det lyder skrik i gatene på grunn av mangel på vin. All fryd er blitt borte. Landets jubel har forsvunnet. I byen er en forferdende tilstand blitt tilbake. Porten er blitt knust, så den bare er en grushev. For slik skal det bli i landets midte, midt iblant folken, som når en slår ned oliven fra oliven tre, som etterhøsten, når druehøsten er slutt. Disse skal heve sin røst. De skal rope av glede. Over Jehovas overhøyet skal de i sannhet bryte ut i jubel fra havet. Derfor skal de gi ære til Jehova i lysets område, til Jehovas, Israels Guds, navn på øynene i havet. Fra landets ytterste ende har vi hørt sang og spill. Pryd til den rettferdige. Men jeg sier, for mig er det magerhet. For mig er det magerhet. mig? meg. Forederne har handlet foredersk. Ja, med forederi har forederne handlet foredersk. Retsel og grop og felle er over dig, du innbygger i landet og det skal skje at den som flykter for lyden av det som framkaller etsel skal falle i gropen, og den som kommer opp av gropens indre skal bli fanget i fellen. For slusene i det høye skal i sannhet bli åpnet, og landets grunnvoller skal skjelve. Landet har virkelig revnet. Landet er virkelig blitt dristet. Landet er virkelig blitt brakt til å vakle. Landet raver virkelig som en full man og det har sveiet frem og tilbake som et vaktskur, og dets overtredelse er blitt tyngende på det, og det skal falle, slik at det ikke reiser seg igjen. Og det skal skje på den dagen at Jehova skal vende sin oppmerksomhet mot det høyes her i det høye, og mot jordens konger på jorden, og de skal sannelig bli samlet som når fanger blir samlet til en dype gropen, og de skal bli stengt inne i fangehullet. Vætte mange dager skal oppmerksomheten bli rettet mot dem. Og fullmånen er blitt beskjemt, og den glødende solen er blitt skamfull. For härstyrknes i Hove er blitt konge på Sionfjellet og i Jerusalem, og framfor sine eldre menn med herlighet.